Suria El Waqia Mekkase 96 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Kur të ndodh ngjarja, Kiameti, ardhen e saj askush nuk do ta mohojë. Disa do ti ulë e disa do t'i lartësoj. Kur tokat të dridhet fuqishëm, malet të thërmohen cop-cop, e të shëndrohen në plur të shpërndar, ju, o njerëz, do të ndaheni në tri grupe. Njerëzit e së djahëthës, sa të ndëruar do t'i e në fatlumët, njerëzit e së majtës, sa të poshtëruar do t'i e në fatkeqët, Dhe ata që kanë prirë në besim e që do të prirë edhe në gjenet Ata janë të afërtit të këllahu në kopshte të kënaqësis Shumica e tyre janë prej të lashtëve, ndërsa një pakic prej brezave të më vonëshëm Ata do të qëndroj në divane të stolisura me ar e gur të qmuar, të mbështetur në to përbad njeri tjetërit Do të silen rreth për shërbim, djelmosha për herë të rinjë, me kupa, i brigë dhe gota me pijet të kuluar që rjedh, e prej se cilës nuk do të dhemb koka dhe nuk do të humb mendja, e me frutat të cilat do t'i zgjedhin vetë dhe mish shpendës që u a ka nda. Për ata, ka edhe hyri e sy më dha të njashme me margaritaret e ruajtur, si shpër blimë dhe ratë të që kanë punuar. Aty nuk do të dygjojnë bisedet të kota, asë fjalë gjynahesh, por vetëm fjalët pache, pache. E njerëzit e së djaftës, sa të nderuar që janë fatlumët, ata do të qëndrojnë në mes të lotusve pa gjemba dhe bananeve të mbushura me fruta, në njëhije të gjera pran një ujë rjedhës, Dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kurr nuk sosen, as nuk janë të ndaluara, dhe në shtroje të ngritura ku i presin hyrijet, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë, jo të lindura, dhe i kemi bër ato virgjëresha, të dashura për bashkëshortet e tyre dhe moshatare me ta, për njerëzit e së djaltës. Janë shumë nga të lashtët, e shumë edhe nga të mëvonshmit. Po njerzit e së majtës, sa të poshtëruar janë fatkeqët. Ata do të jenë në afshin porcelllues të zjarrit dhe ujë të valuar, dhe në nhiën e një tymi të zi, e cila nuk do të jetë as e freskët, e as e këndshme. Ata, para kësaj, jetonin në luks dhe në vazhdimësi bënin gjynahe të rënda duke thënë. Valë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërte do të rinjallemi? Valë, edhe të parët anë të lasht? Thua ju, o Muhammed, me siguri, edhe të parët, edhe të mbramet, do të tubohen në një ditë të caktuar, dhe atëherë ju. Ojo besimtar të humbur, me siguri që do të hanin nga pema e zekumit, me të cilën do të mbush një barkun. Pastaj do të pini ujtë valuar, ma dje do të pini ashtu si qpi dhe veja e etshme. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e logaris. Ne ju kryuam, e pse nuk e pranoni të vërtetën. A e keni parë farën që e i hizni? A jeni ju që e kryoni atë, apo jemi ne kryu e si të saj? Ne e caktojmë vdekjën tuaj dhe askush nuk mund të në pengoj që t'ju andryshojmë të rajten dhe t'ju rikryojmë ashtu si nuk e dini në ditën e rinjalljes. Sigurisht, ju e dini kryimin e parë prej një pike fare. Atëherë, përse nuk me ndoni? Ashini, atë që mbilni. Vall, ju e bëni atë që të mbi apo jemi ne, rritësit e saj. Nëse duam, ne e lëm fuçkë dhe ju do të çuditeni e do të thoni, ne jemi të dëmtuar, madje jemi krejtë të privuar nga furnizimi. Ai shihni ujin që pini. Vall, ju e zbrisni atë prerëve apo ne e zbresim? Nëse duam, Ne e bëjmë atë të, të njelëmët, andaj, përse nuk jeni mirë njohës? A e shihni zjarën që e ndizni? Val, ju i keni bërë drutë për të, apo ne i kemi bërë? Ne e kemi bërë atë përkujtues të zjarët e gjëhenemit dhe që t'ju siel dobi nevojtarve. Pra ndaj, lavdëroje emrin e zotit të ndë të madhërishëm. Betohem në qastin e përëndimit e ujeve, e ky është betim i malë, veç si kur të adinit, se ky është vërtet një kuran inderuar në librin e ruajtur. A të, kuranin e prekin vetëm të pastërtit, a i është shpalje prej Zotit të botëve. Valë Një fjalë të tillë ju e mohoni dhe e bëni detyrën tuaj të përditshme ta përgënjeshtroni? Ather, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re? Përse pra, nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ia ktheheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse a i në agoni është nga ata që janë të afort me Allahun, do të ketë prehje, këna qësi dhe dhunti të gjenetit. E nëse është nga njerëzit e së djathës, a i do të përshëndetet, pa që për ty nga njerëzit e së djathës. Por, nëse a i në agoni është nga përgënjështruesit e humbur, A i do të gostitet me ujtë valuar dhe do të përselohet në zjarin e flakeruar të gjehenemit Pa dyshim, kjo është e vërteta e sigurt Andaj, lavdëroje emrin e zotit tënd të madhërishëm